14. 2110 рік. Бункер 1. Психіатри тримали двері троя зачиненими і приносили йому їжу, поки він самостійно переглядав звіти бункера 12. Він розклав сторінки на клавіатурі подалі від краю столу. Так, коли сльози падали на папір, вони не розмазувалися. З якоїсь причини троє не міг перестати плакати. Психіатри з суворими планами харчування відбирали у нього ліки на останні два дні, достатньо довго, щоб він міг зібрати свої висновки, будучи тверезим, вільним від забудьковатості, яку викликали таблетки. У нього був дедлайн. Після того, як він складе свої остаточні нотатки, вони дадуть йому щось, щоб полегшити біль. Образи вмираючих заважали його думкам. Картини ззовні, люди, які задихалися і падали на коліна. Трой пам'ятав, як віддавав наказ. Найбільше він шкодував про те, що змусив когось іншого натиснути кнопку. Відмова від ліків повернула йому інші випадкові спогади. Він почав згадувати свого батька, події до його орієнтації. Його турбувало, що мільярди людей, які були знищені, відчувалися як біль у животі, тоді як кілька тисяч людей із бункеру 12, які поспішили на свою смерть, змушували його хотіти згорнутися калачиком і померти. Звіти на його клавіатурі розповідали історію про тінь, яка втратила нерви керівника it відділу яка не бачила темряви, що піднімалася біля її ніг, і досить чесного начальника Служби безпеки, який зробив неправильний вибір. Достатньо було, щоб багато здавалося б перестойних людей поставили на владу неправильну людину, а потім заплатили за свій невірний вибір. Коди доступу до кожного відеопотоку були вказані на полях. Це нагадало йому стару книгу, яку він колись знав. Посилання мали схожий стиль. Джейсон 2,17, вивів фрагмент каналу від тіні керівника IT-відділу. Трой стежив за подіями на своєму моніторі. Молодий чоловік, ймовірно, підліток або 20-річний, сидів на підлозі серверної кімнати. Він сидів спиною до камери, а на його колінах було видно кути пластикового підноса. Він схилився над їжею, а кісляві суглоби його хребта відкидали тіні на спину комбінезона. Трой спостерігав він поглянув на звіт, щоб перевірити часовий код. Він не хотів пропустити це. На відео правий локоть Джейсона рухався вперед-назад. Схоже, він їв. Наближався вирішальний момент. Трой змусив себе не моргати, відчувати, як від напруги очі наповнюються сльозами. Шум злякав Джейсона. Молодий айті-тінь глянув у бік, і на мить стало видно його профіль. Кутасте і виснажене обличчя від тижнів понівірянь. Він схопив піднос зі своїх колін. Трой вперше помітив закочений рукав. І там, коли він боровся з манжетою, щоб закати її назад, були темні паралельні лінії на його передпліччі, і на підносі не було нічого, що вимагало б ножа. Решта відео було про Джейсона, який розмовляв з керівницею IT-відділу, яка поводилася материнською і ніжною манерою, торкаючись його плеча, стискаючи його лікоть. Трой міг уявити її голос. Він розмовляв із нею раз чи два, щоб скласти звіт. За кілька тижнів вони б призначили час, щоб поговорити з Джейсоном і офіційно прийняти його на роботу. Відео закінчилося тим, що Джейсон спустився назад у простір під підлогою серверної кімнати, тінь поглинула тінь. Керівниця IT-відділу, справжня керівниця бункеру 12, на мить залишалася стояти сама, поклавши руку на підборіддя. Вона виглядала такою живою. Троє відчув дитяче бажання простягнути руку і провести пальцями по монітору, щоб визнати існування цього привида, вибачитися за те, що підвів її. Натомість він побачив те, що пропустили у звітах. Він спостерігав, як її тіло здригнулося в бік люка, зупинилося, на мить завмерло, а потім відвернулося. Трой натиснув на повзунок внизу відео, щоб переглянути його ще раз. Там вона погладжувала плече своєї тіні, розмовляючи з ним, а Джейсон кивав головою. Вона стискала його лікоть, турбуючись про нього. Він запевняв її, що все гаразд. Коли він пішов, коли вона залишилася сама, її обхопили сумніви й страхи. Трой не міг знати цього напевно, але він міг це відчути. Вона знала, що під її ногами назріває темрява, і ось з'явився шанс її знищити. Це була маска турботи, потягування в тому напрямку, переосмислення, відвернення. Трой зупинив відео і зробив кілька нотаток, записав час. Психіатри повинні були перевірити його висновки. Перебираючи папери, він замислився, чи є щось, що йому потрібно переглянути ще раз. Пристойна жінка була вбита, бо не змогла змусити себе зробити те саме, вбити, щоб захистити. А начальник служби безпеки випустив на волю чудовисько, яке досконало опанувало мистецтво приховувати свій біль, молодого чоловіка, який навчився маніпулювати іншими і хотів вирватися. Він надрукував свої висновки. У своєму звіті він зазначив, що це був небезпечний вік для стеження. Це був хлопець між підлітком і двадцятирічним віком у віці глибоких сумнівів і поверхневого контролю. Трой записав у своєму звіті, чи може хтось у цьому віці бути готовим. Він згадав про першого керівника IT відділу якого він прийняв на роботу, про питання, яке хлопець поставив після того, як почув розповіді своєї божевільної прабабусі. Чи правильно було відкривати комусь ці істини? Чи можна було очікувати, що чоловіки в такому вразливому віці витримують такі удари, не зламавшись? Він не додав, але запитав себе, чи може хтось у будь-якому віці бути готовим. Він написав, що існують прецеденти обмеження певних посад за віком. І хоча це призведе до скорочення термінів, а отже до того, що більше нещасних душ будуть піддані знущанням, ув'язненню та показу їхньої спадщини, чи не краще частіше проходити цей проклятий процес, ніж ризикувати таким чином? Він знав, що цей звіт не матиме великого значення. Неможливо спланувати божевілля. З достатньою кількістю революцій і виборів, достатньою кількістю передач влади, зрештою, божевільний візьме владу в свої руки. Це було неминуче. Це були шанси, на які вони розраховували. Ось чому вони побудували так багато. Він підвівся з-за столу і підійшов до дверей, сильно вдарив по них долоною. У кутку його кабінету гудів принтер і випустив чотири сторінки. Трой взяв їх. Вони ще були теплими, коли він поклав їх у папку, ці звіти про нещодавно померлих і тих, хто ще помирає. Він відчував, як життя і тепло витікають з цих надрукованих сторінок. Незабаром вони стануть такими ж холодними, як повітря навколо них. Він взяв ручку із свого столу і підписав їх знизу. Ключ забріщав у замку, і двері відчинилися. «Вже закінчив?» – запитав Віктор. Сивий психіатр стояв навпроти його столу, ключі дзвеніли, коли він ховав їх у кишеню. У руці він тримав маленький пластиковий стаканчик. Троє вручив йому папку. «Ознаки були», – сказав він лікарю. «Але ніхто не зреагував на них». Віктор взяв папку однією рукою, а другою простягнув пластиковий стаканчик. Трой набрав кілька команд на комп'ютері і стер свою копію відеозаписів. Камери були марними для передбачання і запобігання подібних проблем. Їх було занадто багато, щоб стежити за всіма одночасно. Неможливо було знайти достатню кількість людей, які б сиділи і стежили за всім населенням. Вони були там, щоб розібратися з руїнами, з наслідками. "Виглядає добре", сказав Віктор, гортаючи папку. Пластиковий стаканчик стояв на столі троє, у ньому було дві таблетки. Вони збільшили дозу до тієї, яку він приймав на початку своєї зміни, трохи більше, щоб полегшити біль. "Хочеш, я принесу води?" Троє похитав головою. Він завагався. Піднявши погляд від стаканчика, він запитав Віктора: "Як думаєш, скільки це займе? Я маю на увазі бункер 12, доки всі ці люди не зникнуть". Віктор знизав плечима: "Недовго, я думаю, кілька днів". Троє кивнув. Віктор уважно спостерігав за ним. Троє відкинув голову назад і проковтнув таблетки, які тремтіли на його губах. На язиці залишився гіркий присмак. Він зробив вигляд, що ковтає. "Мені шкода, що це була твоя зміна", сказав Віктор. Я знаю, що це не та робота, на яку ти підписався. Трой кивнув. Я насправді радий, що це була моя зміна, сказав він через мить. Я б не хотів, щоб це була зміна когось іншого. Віктор погладив папку однією рукою. У моєму звіті я дам тобі високу оцінку, сказав Віктор. Дякую, відповів Трой. Він не знав, якого біса. Помахавши папкою, Віктор нарешті повернувся, щоб піти до свого столу на іншому боці коридору, де він міг сидіти і час від часу поглядати на Троє. І в той короткий момент, поки Віктор йшов, повернувшись спиною, Трой виплюнув таблетки на долоню. Подросивши мишку однією рукою, щоб розбудити монітор і запустити гру в паціянс, Трой посміхнувся Віктору через коридор, а той посміхнувся у відповідь. А в іншій руці, ще липкі від зовнішнього покриття, розчиненого слиною, лежали дві таблетки. Трой втомився забувати. Він вирішив запам'ятати.